а воднораз не пропустити нагоди помилуватися якимись особливо довершеними рядками чи строфами поета. Земляк, охочий до цитувань, завжди цитує все, що йому імпонує, пропонуючи захоплюватися разом з ним. Світ поезії Павличка добре обжити його душею, бо він почувається не як турист, що потрапив туди вперше, а як людина, котра добре знає всі дороги й путівці». Обличчя людей – ландшафти з поетової уяви, але не загубила дорогоцінної свіжості сприйняття всього, що відкривається тут її духовному зорові. Характерний для критичної практики земля і такий випадок. Автор пригодницьких і детективних романів Ростислав Самбук зазнав критичного остракізму від доктора юридичних наук який інкримінував йому те, що в творах, мовляв, не показуються в усій повноті норми кримінально-процесуального кодексу і основні принципи радянського судочинства. Стаття та була надрукована в літературній Україні, а кілька днів потому до редакції прийшов земляк. У газеті з'явився його виступ. Алібі для слідчого. Звичайно ж, він починає дуже здалеку. З природи і репутації таких романів. Кожен, хто відважується на цей жанр, мусить чи не наперед змиритися ставром пригодника, вельми з прикрілим свого часу Конандою під кінець його життя, навіть за такої небувалої до того слави та конче шукати власної дороги. Цього вимагає, ну, хоча б та висока конкурентність, на якій ця література, можливо, й тримається, напріч відкидаючи бездумне чтиво й залишаючи при тому навіть таких, як Агата Крісті, на яку, здається, на що вже минає мода. Що ж, трава забуття загрожує багатьом із нас, та на пригодницькому жанрі вона полюбляє зростати частіше. Дивись, був-був, приславий письменник, і враз не стало його в один мент. Важко землякові наблизитися безпосередньо до твору, все йдуть загальні міркування, але ось він дійшов уже нарешті до роману Самбука, критичного виступу юриста, і, мов би, граючись, починає його розкладати. Так, він згоден із тим, що за воскресінням Льва Толстого можна вивчати найтонші тонкощі тодішнього судочинства в Росії – але чи саме в цьому полягає найбільше достоинство видатного роману? Сам Бук, звичайно, не толстой, всім земляк згоден. Але наразі йдеться не про те. Сердитий рецензент вимагав від українського письменника опису арешту, обшуку допитів відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу. Це вже сьогодні в нас відверто говориться про те, як регулярно вони порушувалися. Земляк на це відповів. Починаємо згадувати Конан Дойля, нинішніх відомих майстрів, якби вони узгоджували блискавичні дії своїх героїв з правами тодішніх норм, виявляється, ми цього досі ніби зовсім не розуміли і не надавали йому значення, а просто читали і захоплювалися». Здається, однак, нас не вельми переобтяжували цією правовою формальною стороною справи. Вона розумілася сама по собі як умова гри і залишалася десь по той бік сюжету». І далі земляк з делікатною іронією запитує рецензента. «Роман – це ж нібито не підручник для слідчих, не протокол. То може краще оцінювати його за літературними критеріями?» Алібі для Сітчого демонструє хист полемічного фехтування земляка, його жваву реакцію вміння завдавати невідпорного уколу, спростовуючи позірне враження про нього, як про людину повільну, не тільки в рухах, а й в думках. Усе це не зовсім уживалося з його яскравим іміджем, для підтримки якого він, треба сказати відверто, доклав багато зусиль. Як і кожний письменник, земляк прагнув популярності, мріяв про премію імені Тараса Шевченка, хоч і не зізнавався про це в голос. «Кожен солдат носить у своєму ранці маршальський жезл», – казав Наполеон. «Кожний письменник мріє потай про найвищу літературну відзнаку». Є всі підстави не повірити землякові, коли він пише в щоденнику в лютому 1972 року. Я не страждаю від того, що не маю премії. Я ні з не заздрю тим, хто їх уже має. Я лише заздрю тим, хто міг би їх мати, якби жив досі. У преміях завжди є домішок кон'юнтури. Мічена премією книга мимоволі викликає підозру читача. Навіть шведська і паризька академії стають жертвами кон'юнтури. Це було трохи кокетуванням. Може, навіть перед самим собою, бо 4 березня 1973 року там же земляк з прикрістю записує «Хотів пройтися пішки від Києва до Канева, поклонитися Тарасові, але премії не дали, привід відпав, переграли в останню хвилину, радує, що Олесь Гончар стояв за премією до кінця». Але що він міг один супроти збайдужілого конклаву, а почасти людей зазрісних і ницих? Та хай знають, лебедина зграя ще довго ячатиме над моїм народом, бажаючи йому щастя, успіху, доброго, мудрості та безсмертя, А нині купляю квиток на ракету, як тільки зійде крига, і поїду поклонитися всевидящому та всечуючому Тарасові. А що ще? І пізніше, здається, 1976 року знову йшлося про висунення лебединої зграї на здобуття державної премії імені Шевченка. Я добре запам'ятав цей випадок, бо земляк попрохав мене. Кажуть, у Клавдіїві є в книгарні лебедина зграя, купіть мені кілька, бо треба буде подавати в комітет по преміях. Я жив тоді у Ворзелі, а там зовсім недалеко до Клавдієва. Коли приніс книжки, він поскаржився, що всі примірники, які в нього були, роздарував, не передбачаючи можливості повторення цього ритуалу. Згодом у пресі з'явився список претендентів на здобуття премії. Земляка серед них не було. Хтось із сплавових функціонерів сказав, «Лебедина з грає вже висувалася, давайте відкладемо цю кандидатуру». Отак і відклали до інших часів. Ми гуртом висловили земляку своє обурення вчинком комітету, але він у відповідь безтурботно махнув рукою і сказав, що будь-сім то сам зняв свою кандидатуру. Хай, мовляв, одержують премію ті, хто ночами не може без неї заснути. А потім усміхнувся широко. Очевидно, вже й сам переконав себе, що то справді так. І мрівливо протяг. Мені б Нобелівську одержати. Ми б із вами всі поїхали до Стокгольма на каву. Кажуть, що там готують просто неймовірну каву. Оце вже справді риса філософа. вміння стати вище над кривдами і прикрощами світу. А ще – вдача гордої людини. Земляк був рідкісно гордою людиною, і, може, це теж дозволило йому стати саме таким земляком, яким ми його пам'ятаємо. «Естіма, що в імені твоєму? Чи писав би книгу мандрів свого життя, з усібіч прошитого дорогами, чи оце пишу спогади, мені й там, і там, аж ніяк не уникнути теми Естонії?» Вона стала для мене не тільки великим відкриттям, відповіддю на чимало моїх запитань про народ та історію, тоді, коли вже почалася перестройка, зрештою виросла в мій особистий духовний досвід. А все почалося з того, що я, жадібний читач, наткнувся на естонську літературу і став поглинати одна за одною книжки Яна Кросса, Матса Траата, Енна Ветема, братів Туліків, Тета, Калласа, Леннарта Мері, Ліллі Промет, подружжя Бекманів. Це справді висококласна проза. Наша тодішня проза, за винятком кількох імен – Грир Тютюнник, Юрій Щербак, Євген Гуцало, Роман Андріяшик – була значно слабша і в соціальній відвертості, і в художніх експериментах, і в оригінальності наративних стратегій. Мені заправилося їхати в Естонію, щоб інтерв'ювати тамтешніх письменників, писати про той художній досвід, а також вивчати історію цього загадкового народу. І я став туди їздити. Швидко заприязнився з братами-двійнятами Юлу і Юрі Туліками, навіть перекладав із підрядника їхні романи, з Енном Ветема написав лід портрети Емей Володимира Бекманів, Яна Кроса. Це було інтелектуальне сп'яніння, ейфорія від естонської літератури і історії. Я навіть із гарячу вчився естонської мови, але через свою непосидючість, а головне лінгвістичну тупість, Капітулював перед нею і відступив. Я із захватом дивився на Олеся Завгороднього, який, за визнанням самих естонців, блискуче вивчив естонську.